اعوذ <coughs> بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذالك الكتاب لا ريب فيه هدل المتقين مقصد ده سورة بقراء مقصد ده سورة بقراء بيان ده سلور <و> مسلو اولا مسلاء اسباد ده توهيد یني د ثابتول چ الله په ذات او صفاتو کې یو ده دویمه مساله ازبادت د رسالت د ثابتول چ الله همیشه د پاره پیغمبران را لګلې دي د مخلوق د خیر او اصلاح د پاره او دغه سلسله د نبوت په نبی علی السلام باندې ختمه شوې ده دا, دا غنه بل پیغمبر راتلل نشته دریمه مساله په دې صورت کې دا jihad فی سبیل الله چې د الله په دین کې کوشش کول د الله د دا کله نفس سروی کل شیطان سره کله ظالم او بدتی سروی مختلف و طریقو سره د جهاد اغا اصول بیانی گیم او چلو رو مسلا پا دی صورت کی دا انفاق فی سبیل اللہ دا اللہ پا دین معنی مال لگوال چیو سڑے دا اللہ پا مال لگیی و دا اغا توحید او رسالت یعنی توحید او سنت دا بخوری گی. په دنیا کې او کچې ته مان نه لګي دنیا سره مين نه ای اقتدار د پاره یا د دنیا کو مقصد د پاره لګيایي نو الله دین و نه خوري بلکې الټا به د الله دین د پاره نقصان رسیږي دا غتلوره بنیادی مسلې په دی صورت کې بیانېږي دا دی صورت اغا مقصد دیم صورت په برخو برخه کې تقسیم نه اوله برخه سل آیاتونه ده په دې سره آیاتونو کې اسبات د توحید بیانېږي اغاوله مسأله دویمه برخه ته دلته وینځتاي تخرشه سبحان الله قلت کیناسته کنه به دوی ویم ښه خپل زی په خپل زی په پجنې اوله سره آیاتونو کې اسبات د توحید بیانېږي دویم مبارخه د دې صورت اغا یو سل یو نه والا تر یو سل شپږه پورې ده چې پاږي کې اثبات د رسالت بیانې گی دومه مسله او دریمه برخه د دې صورت د یو سل واو یا نه والا تر 235 200 پورې ده چې پاږي کې دریمه مسله چې jihad فی سبیل الله ده اغا بیانې گی او څلورمه مسله 240 290 تر اخره پورې ده چې پاږي کې انفاک فی سبیل مسله اغا بیانې تردیزه پور منګ پرونه څه خبره کړي یا پنځه خبرې چې مونږه هر صورت په شروع کې کوو هغه بیان شې وي هغه کې دا مقصدمو او تقسیممو نن یسب وخت موږ دا اوله برخه حکومتدا سل آیاتونه د دې بیا تقسیم نور دی دا نورم تقسیم شوی ده په درې بابونو کې دا ځان ننولی نو که کډره ترتیب سره تاسو دا صورت یاد کړو دا درې سپاره نو لسمن ټو کې پینځوم ټو کې تاسو به داتوان ولرئ چې د صورت دريسي په ریښتیا تاسو په پینځوم ټو کې بلل بیان کئ چې په دې صورت کې دا د خبرې دي د دوه برخه کې تقسیم دي په اوله برخه کې دا دي دویمه برخه کې دا دي دریمه برخه کې خبرې دي څلورمه برخه کې خبرې دي په اوله برخه کې دا تقسیم د دوه برخه باندې نو دې سره دا صورت ډیر اسانه کیږي نو دې لپاره توجو کوئ دا بلی کې ځان سره یادوي به باقاعده کیاادم کړه نو دا صورت به تاسو شي او کیاادم نکړه نو بس بیا سختی کی زکه دغه خبرې درې سپاروکې وکړه تاسو هغه ابو نیادی ابو نیادی خبره ته نیادی کوي ودا صورت بتاوسته ان شاء الله یاد وای د اولی سچې سل آیاتونه دا په دې کې اثبات د توحید بیانې کې یعنی توحید ثابته ای الله په دې کې چې په ذات کې مزه یو یمه او په صفات کې مزه یو یمه دا سله آیاتونه په دریو بابونو کې تقسیم ده بخ کې نورا دا سل آیاتونه په دریو بابونو کې تقسیم دي اول باب شل آیاتونه ده اول باب آیت نمبر اول نه والا تر شلم پوری ده په دې شلو آیاتونو کې کی بیان کید درې وډلو هغه درې ډلې چې په سورته فاتحه کې اجمالاً مختصراً بیان شوی وي لیکای ځان سره په اولو شلو آیاتونو کې بیان کوي درې وډلو هاغ درېډلې چې مخکې په سورې د فاتحه کې آخره کې مختصر بیان شوی و اغه یو چلاور ورمان احسان کړل د انام تعالیهم اغه دوی مړل غیر المغضوب علیهما او درې مړل ولدوالین دا غېډلې تفصيل کوي وضاحت کوي په دې اولو شلو آیاتونو کې او ورسره ورسره په آخري څلورو آیاتونو کې په دې شلو کې آخري څلورو آیاتونو کې دو مثالونه د وور او دوبو بیانوي د سیولیک ازان سره او الیسا او الیسا غورات چونه چې دی کله شي غدی کوي خان بس چې کوم نه پادگی ورسته بوختنه وکي بیا چونه مخ کتلی شي غ دانو با سیخان او الیسات یسل ایتونه ده په دریو کې تقسیم ده اول چې ده غشل ایتونه ده په دې شلو د دریو ډلو دومیت ریډلې هغه د ریډلې چې په سور د فاتحه کې مختصر بیان شوی وي او ورسره ورسره دوه مثالونه بیانای د وور او د وبو البته تفصیل کوچ د وور او بو مثال د تشې د پاره د به ان شاء الله خوځي کې تفصیل کو تاسو ترغیدونه ولیکئ دا خو یو باب شو دویم باب د آیت نمبر 29 والا تر آیت نمبر نه 90 پورې آیت نمبر 29 والا تر آیت نمبر 9 درسمه پوری دا دویم باب ده د اولی اولي او په دې دویم باب کې عام خطاب ده ټول انسانانو ته په دې دویم باب کې عام خطاب ده عمومي خطاب ده ټول انسانانو ته څنګه خطاب د کوم خطاب ده چ او انسانانو ټولو تاسو عبادت وکړئ د خپل رب دا خطاب دی پکې یبدی وضاحت دی پکې انشاءال شاء بیا تعالی تفصیلی دویم باب کې به خبری وکم دویم باب آیت نمبر 29 تر آیت نمبر 90 پورې ده پر دویم باب کې عام خطاب دی ټولو انسانانو ته ټولو انسانانو کې پیغمبرانو دی اولیا دی په ټولو انسانانو کې غریب دی مالدار دی تور دی سپین دی انګريز دی هندوی دی هر څوک دي خوش انسان دے دے اللہ, اللہ دی هغه دا خطاب دي چې دا الله الله په عبادت یو منئ دا دویم باب کې دا خبري دي دریم باب بیا آیت نمبر 49 والا دویم باب آیت نمبر 49 والا تر آیت نمبر 69 پورې دي دریم باب دریم باب آیت نمبر چلويخ نوالا تر آیت نمبر شپق نوي پوري ده پدې دريم باب کې خاص خطاب کوي بنی اسرائيلو ته پدې دريم باب کې خاص خطاب کوي بنی اسرائيلو ته چې بني اسرائيلو کده نور خلک منی او کنه منی دا الله يواله دا الله توحيده کله د نور خلک د نور انسانان منی او کنی منی تاسو ولې د دین انکار کوئ تاسو او باندې خوما ډېر نعمتونه کړی تاسو کې خوما پیغمبران را لګري دي په زړه تاسو ته خوما غټ غټ کتابو نازل کړی دي تاسو ولې د دې نه انکار کوئ تاسو خو باید اول لا مسله و لکه اوس مثال خبره یو یو سړی اغا عمومي لکه مشري اغه یو خطاب کوي چاته خطاب کوي دنیا پستا باندې اغه مثال خبره مشورې او اغه خطاب کوي خلکو ته یوه مسئله چې دا مسئله ما سره او اواغه مسئله کې مثال خبره د خپل خلکو د خپل قوم خلکو یادي وطن خلک د غسر خلاف شي او دا مشروته وي چې ګور کډانور خلک ما سره خلاف کیږي کنه خلاف که نه د پردی قوم او د پردی وطن وال خلکو کله ما سره په خلاف تاسو به خلاف کیږي تاسو خو ما خلک تاسو باندې ما ای سنونه دي په تاسو لپاره غو ما منډه ترډه ویلې دي تاسو لپاره خو ما دا کړی ما دا کړی ما دا تاسو ولې ما نه مخړاوې نو پر دریم باب کې چې آیت نمبر 49 تر آیت نمبر 69 پورې دا دریم باب په دې کې خاص خطاب کوي پول بني اسرائيل ته چې دا نور خلک کوه توحید منی او کړم د الله یې وال تاسو خو یې آیت خامخو تاسو مانه ما ډیر احسانات کړی تاسو مانه ما ډیر انعامات کړی دي تاسو ول انکار کوي د مسلینا بیا ته تفصیل کو ان شاء الله چې دې کې کوم کوم نعمتونه دي اړخوندور باب دي نو ولته بیا تاسو د خیره پوي شم پاتروش توه ایتونه پاتروش دا ولې برخه چلو رايته نه پات شپګنه یې پوره هوښ دا چلور ایتونه چې پاته شو دي برخه کې ولې کایزان سره چې د آخري چلور ایتونه د اوله حصے د دې څلور آیاتونو کې مضمون د اولي حصے دی داسې د الفاز وې کین انشاء الله پوي بشورسته خکچې لپاره سختي نہ بدی کې اسباد د رسالت مزمون دي مزمون پکه ادوي مې سي دي د توحيد لري کې رساله تول کوي پري آخري څلور آياتونو کې توحيد صرف کټ کې د رسالت تول کوي پري آخري څلور آياتونو کې مزمون اسباد د رسالت د ادوي مې سي مزمون لیکن دا څلور آياتونو برخه دا ولي سي ده دسي ول کوي پري آخري آياتونو کې موضوعه د دویمې سیرې د دویمې سیرې موضوع څه دی د رسالت لیکن دا چلو رايته برخه اولې سیدا او د وجه ده دا اولی ته کار شویل بده اخر چلو رايته نو سره دا ځکه چې قران کریم وصل پیدا کوي ها فصل نه پیدا کوي عام کتابونه چې څوک لیکي مخلوقه انسانان اوی په کتابونه کې فصل دی مطلب اولو کې کتاب آآ آآ کتاب الوضو دا او داس کتاب لکه مینه خبره دا فیک او د حدیث کتابونه چې وګورې سړې دا اول کتاب الايمان مثال خبره د ایمان کتاب ان چیپټر هغه کی خبر ټول د ایمان باره کی احادیث بیا دویم مضمون چې شروع کی دویم چیپټر چې شروع کی دویم کتاب چې شروع کی دغه نن کتاب کې نو هغه بیا د اول کتاب سر بلکل کټی فصل یغه مینز کې وصل نه دی دغه مینز کې جوري نه په خپل منځ کې ډایرکټ دویم باب شروع کی کتاب الوضو د اودس کتاب شروع کی دویم او دریم پسې باید کتاب شروع کی چیپټر شروع کی اوباده سه پسې مخ کیږي لیکن قران دا طریقہ نه دا قران چې یو مضمون ختمي نو بل دسي مضمون شروع کوي چې دا دواړو مضمونو خپل منځ کې وصلي او توحید ده کنه او د توحید او د رسالت خپل منځ کې یو کړه ای توحید او رسالت د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي که یو سره توحید منی د الله یو والي مني هغه د مني چې الله په ذات کې ميو دي په صفاتو کې شرک نه کوي لیکن رسالت نه مني د پیغمبر پیغمبري نه مني یا پدې یو لکو چلوروز درو پیغمبرانو کې یو پیغمبر نه منکارو کو صرف ازمن پیغمبر نه هغه د ادم علی السلام نه وال تر نبی علی السلام پور چونه پیغمبران چدي که پدې ټولو کې د یو نه منکارو کو یذ یو بار کې غلط راغله ودغه د توحید اکیدا دلته فائدنه شوير کوله د بیا د کفارو په ډله کې دي وددا کیده بیا غښوی نه ده سم نه ده ودغه توحید او رسالت چدي د خپل مینس کې لازم او ملزوم دي او کچیر ته یو سړی صرف رسالت مانی هغه دا مانی چیزو پیغمبران منما که باز د دلت دلسه مشتره لیکن هغه قران هغه توحید ته اهمیت نویږي کئیدا کی کې شرکی ود دابيان फायदा نویږي دا توحید او رسالت چلی دا په خپل مانس کې ډیرو لازم او ملزومی مسلې دي په دی وجوانی الله د توحید او رسالت چوکمې سې دوا د په خپل مانس کې وصل پیدا کولو لپاره د اخر ټولو آیاتونو سره د کار کړه شي د اخر ټولو آیاتونو کې مضبون د دویمې سې دي خبره په کې د دویمې سې دي لیکن دا برخه د اولي سې ګرځولې ولې چې دا غو مې سالیت چې توحید او رسالت ده د خپل میز نه کټ نشي دا جدا جدا کتابونه ترې جوړ نشي بلکې دا یو کتاب کې ټول راشي یو چیپټر کې ټول راشي زکه دا چیپټر یو ده دا توحید او رسالت فلسفه ته لیواده دا جدا جدا فلسفه نه ده پوښه به دې معنی دا د اول اصول او خلاصه خلاصو تقریبا اول سل آیاتونه په دریو بابونو کې تقسیم دي اول باب شل آیاتونه ده په شلو آیاتونو کې بیان کړي د دریو ډلو هغه دری ډلې چې په سورته فاتحه کې مختصر بیان شوی وي او ورسره مې دوه سالونو بیانې د وور او د وبو دویم باب چیرې آیت نمبر 29 نه تر آیت نمبر نه هغه درسمه پوریده نه هغه درسمه پوریده په دې کې عام خطاب کوي ټول انسانانو ته ټول بني ادمو ته چې او بو دو ربکم عبادت تو کوي د خپل رب یوازې بلڅوک په عبادت کې ورمه شریکوي او داغه سره به تاسو خبرې نورې دی غبال ته وضاحت کوو او دریم باب چې آیت نمبر 30 نه تر آیت نمبر 39 پورې ده 39م نمبر آیت ته پورې پاغي کې خاص خطاب ده بنی اسرائیل ته چې بنی اسرائیل کله نور انسانانه منی کنه منی تاسو خو خامه خدای مسله منې د توحید مسله خو منې تاسو منی احسانات کړي انعامات مدرمانی کړي پیغمبران مې الته به این اامات اور یاد کړي چې کوم کوم نیوتونی اور مانی کړي دي اټور ته تفسیری بیان کړي دي نو تاسو کار کوي د مسالې د پرخ خاص خطاب کوي په دې درې مبرخه کې او اخیری څلور آیتونه چې کوم دي نو په اخیری څلور آیتونه کې مضمون د دویمې سیرې یعنی آی د اثبات رسالت دی لکه هیڅ د ده برخه د اولو ده الف په معنا د دې حروفونه الله خپويږي په معنا د دې حروفو باندې الله خپويږي حدیث کلازي نبی اسلام فرمایي وای کایو سره د قران تلاوت کړي نو په یو حرف باندې هغه تلس نیکي ملاويږي نو بیا موږ کئ نبی, نبی اسلام وزاحت کړي د خبرې چې څنګه یو حرف باندې لسنه کوي لایويږي نبی السلاموي چې الف لام میم یو حرف نه ده بلکې الف حرفن لام حرفن میم یو حرف ده لام ځانته یو حرف ده او میم ځانته یو حرف ده یعنی په یو ټکی باندې کوي شو په الف باندې لسنه کوي شو لام باندې کوي شو میم باندې لسنه کوي شو پوه شې نو د قران په یو یو الف باندې انسان ته لسنه کوي لایويږي اچې ولي نوشه دا الف لام میم دا حروف چې دي دي طویلکیږي حروف مقطعات حروف مقطعات سره کوم چې تاسو ته اسانه یا غسه ولي کوم دا الفاظ حروف مقطعات هغه حروف طویلکیږي چې هغه جدا جدا ګره کټ کټ طویل کیږي د سینویلکیږي چې ا وصل نویل کیږي برکه منتبه یو الف لا د د سین شو چې عالم یا علما د سینو شو ویلمغه وستلینو شو ویله کټ کټ به ویو الف بزان لويو لام بزان لويو میم بزان لويو الف لام میم دسه به ویو حروف ته ویل کیږي د ځان ځنه چی هر یو حرف ویل کیږي دي حروف ته ویل کیږي حروف مقطعات لکه الف لام میم را الف لام میم عین صواد دا ټول حروف دي بیا د دې حروف بارکه یو څو سوالونه پیدا کیږي د انسان په ذہن کې کله یو مسلمان په ذہن کې پیدا نه چي د کافر په ذہن کې د هندو په ذہن کې وخامه خا د یو هندو او د یو کافر په کې وخامه خا پیدا کیږي اغه سوالونه پیدا کیږي یو سوال پیدا کیږي چې آیا د الف حرف چي دي حروف چي دي آیا دسي اده حروف مقطعات آیا د قران کریم برخه داو کنه دا یو سوال دی ایا دا حروف د قران کریم د ګور دی ایتونو تشریح دخه د ردی ایتونو تاسو ته وضاحت دی تفسیر دی تاسو چیز د قبول تا تفسیرز د کوي کنه د قران کریم معنی ځان پوی ول غواړي نو په دی ایتونو معنی او ځان پوی ول د پر بهترین طریقه دادا چې ویل کوي ځان سره قران کی په صورت قاف کی راضی غالبا په وشته مسپارک کده وان فی ذالک و په دی قرانه کریم کې پند نه نصیحت ده لی کان له قلب خو هغه چا پر نصیحت ده چې دغه زړه وی زړه خټول شته له خدا ابو جهلمو هغه هغه هغه ته نصیحت نه ده ملو شبې نو قلب مراده لمن کان له قلب د دی قرانه کریم کې نصیحت ده هغه چا د پاره چې دغه زړه وی یعنی پاک زړه وی ته قرانه کریم شو کور سره دی ته قرانه کریم داس دکړ شو سره او الک سمعه دویم ادب ذکر چې هغه میخي قرآن کریم آیاتونو تا او درم شرط زکر کرده و هو شهید او د موجود وی حاضر وی او د حاضری دو خط طریقه داده دا. چه ستاسو لاس، ستاسو سترگی، ستاسو ماغذر، ستاسو غوگونا در طور پخپل منسکی کنیکشن کی غوگونام او ری ماغذم پاقی سوچ کهی، سترگیم لیدل کهی، او لاسم پاقی دیکل کهی مجکره صاحب لاټول کنکشن یو وی کنا دا دا خبري وتاست اسانه کیږي یادېږي او کچته وسړې ناس تیم دسه یو کوچ څوک لیکلنی শিকول نو زه خیر دیغه کم دسی یو کوچ څوک لیکل کول شي واغان دسی نو بس هغه بل خبري دی ټایم کې ووري او وی چیرې ولاخه خبري وشوي خو کلی قاگی خوگی خبري بیان شوی خو کلی خو کلی خبري وشوي لیکن چې د الف لامیم کو حروف تي نو بیا وټه کین ورتی ویګي بناور باندې خوارینه د کډې کنا یو چم بغیر د خوارینه نزد کی گی. تو بدی با وجزه بار بار د زور لګو پتا زمانی چلی کل وکوي دا کوست تاسو مغز پدې نه خلاصي کی تو بعد پتا با سو مغز پدې خلاصي شې دا ودول تاسو ته ماوي چلی کل کوی الف لام میم دا حروف مقطعات دي هغه حروف دي چې هغه ځان ځان لوي لیکي الف ځان لا لام ځان لا میم ځان لا دا خو یو خبره دی بار کړه یو خبره دا مونږ کوله چې روانو چې دا حروف چې دي ایا د قران کریم برخه دا او کنه دا کچیر د قران کریم برخه وی کچیر د وسړی وی چې اود قران کریم برخه دا نوبه معنا ولین ذکر شوی د دې معنا ځکه د دې نه پیغمبر ویلی دا کوم صحابي ویلی دا نه کوم بل عالم ویلی دا کچیر دا قران کریم برخه وی دا حروف نوبه د دې معنا او کجیر د قران کریم برخه نه دا نبیب قران کریم کې د الفاظ راغلي وليدي د سوالونه دي دا سوالون د قران کریم کې به راغلي وليدي جواب کوو چې ااو دا د قران کریم برخه دا, دا الفاظ دا دا او د حدیث نصابې د قران کریم برخه ده ما مخې وي کنه چې نبی اسلام فرمایي چې د قران په یو حرف باندې لس نه کای ملاويږي چې د قران حروف دي الف زان له حرف د لام زان له حرف د می زان له حرف د او په دې هر معنی لس لس نه کې نو کله د قران کریم برخه نه وي ته پیغمبر به ویلې یو کاش د هروف نه دي کوم بل حق به یاد کړی و ذالک کتابو کې به ویلې چې ذالکہ کې د ازال یو یو حرف ده د لام بل حرف او د کاف بل حرف ده دا به یاد کړی و ذال عرف لمی پځې معنی خدای د قران کریم حروف ته خو پیغمبر رساله دا, دا, دا یاد کړه چې اوس 10 سال غو حل شو کنه د قران کریم بلخه او د حدیث نه حل شو د شریعت قرآن کریم پر خدا نو معنی ولیندا غښوي واضح شوي دا معنی ولیندا بیان شوي د پیغمبر نه منکول نه دا منکول نه الله چې د وضاحت نه کړي دته وجا دا دغی جواب دا ده دغی جواب دا ده چې په دې حروفو کې الله مونږ او تاسو ته یو لو یا فلسفه رايز د کول غواړي پدی حروفو کې علامغو تاس ته یو لوی درس را کول غواړي او هغه درس دا دی چې عالم لکله شیء انه الله علامغو تاس ته دا خبر از د کول غواړي چې په هر یو شی باندې پوهه الله ده کامل علم دی الله ده کچیرته اوسړه دا داوا کوي چې کامل علم د پیغمبر, دے. دے دے پیغمبر دے. اغا اغا دی دیو پیغمبر دی هغه هغه به وي کوم پیغمبر ولې د حروف معنی د خودلې کوي اوسړه چې کامل علم دی ولې دی یو پیر دے مولد دی حروف ما انا ورزی بیا ہودی خیکنا دا اللہ لپت اللہ اغا ددی چکو معنی او مطلب دے اغازان سر ساتھ لے رہے او ما تر دا درس را گئی چ ز پارس منی پویم ہر تمن مخلوق نشی پوید دائم زمانہ دے فما فما صرف ز خبر ما ما کانہ ہا چ مخ کی ترشیوی او ما یکون ہا چ روان دی کیگی اغت چي مخکي وكي يغي تا ما يكون ويليكي اوت چي مخکي تیر شوي داغي تا ما كان ويليكي الله وي په ما كان ما يكون ز بل خبر نه د د دينا کچير ته د کامل علم د فرښتې سره وي د فرښتې نبي اسلام ته وي جبريل عليه السلام د فرښتہ سردار چي پیغمبر د معنی داد د مطلب دار دي چي پیغمبر مطلب نه بیان کړي او الله نن زه واځي کړون دي ته مونږ تاسو ته خبر الله مونږ تر از دکې چې ا چې كامل علم زماده وګوره په یوټی کی علم تونه درس راکو مدینه صاحب دې کی دا حروف چې دي دا فضول په قران کې نه دی خی الله دا اس خوشاله مونږ ته په دې ځکه کې خی نه دا خو یو خبره شوه بعض خلکو په دې آیتونو کې تفنن کړي دي تفنن تفنن ولیکي چې مثال خبره ځان نه یو هغه کړي دي مطلب چه آلیف چه ده وی وی دي چې الف چي ده او دي الف با تا نه پاره بای کې چې کومه الف با تا د حروف چي کندي الف با تا ساودا تر اخره پورې نو پاره بای کې د هر یو حرف ځان ځان نمبر دی د الف نمبر دی یو د د لام نمبر دی 150 او د میم نمبر دی 30 نو با ځهاله ت فنون کړي وای چې یو لام چې د دي هغه دیر شو نو یو دیر ش یو دیېر او مییم چې کوم دغ سر وخت ته یو او یا شو نو وي وي و دا وګوره په یو حادست یو ځل س خلک راغ نه ته یوودو کو سایان وه اسلام ته راغله او نوبي اسلام تهکیې نته او نبی اسلام ز خبرې مبره وکړنه نبی اسلام هغه پړکړ په خبرو کې نبی اسلام چې خبرې کوي شي ځکه نبی اسلام خو ته قران بیان و هغه به خبرې کوي آیتونه راغله او نبی اسلام به آیتونو جوابونه کوي نو چا ورته وی چې د دې کتاب کې یو ټکی الف لام میم دا و دا غي مولا او د يهودو کدي سیان او عثمانه غلطيږي هغه يهودو کدي سای به د کیسې ډېرې کوي اسیان چې ځا امیټه خلق دي نو د مولا ورتوي د يهودو د مولا د بل مرګ لريلا وای چې خیر نه مړه خپې کیګایما دا سړی پیدا شوه نو نوې نوې خبري کوي وای د عمر صرف یو او یا کال ده د دوی मिशन چې کوم ده د چې کوم د را روانه کړی دا دا به صرف یو او یا کال چليږي نو نور ته څنګه ویور الف نو مراد یو لام نو مراد دیر شو او میم نو مراد نو یو او یا نو مطلب دره چې یو او یا کاله ویده د چسر چلیږي دا ځان نه یو بس یو ویش ته ځنه هغه ټیم حدیث ته په دې معنی نو یو او یا کاله ویده د چ سر چلیږي دا یو او کاله ختم شي د دې چې مرشکه نه د شاګردان مرغدان وختم شي او بده کیسه شي وس ته د اخلاص بو شو مازه و سره مخره ان ابيس لام او تی شروع شو الف لام نو بیا الف یو لام دیرشو میم تلويختہ ودي رازان بل نمبر دے مثال خبر شلیکا نو یو بیا سره شل نور نو چوش یو نوی نبی اسلام دی سمروکا الف لام میم ان سواد نو ان اور نو هغه اوبیاش 200 حروفې متولې ا غالف لا میم قاف عین سوادغه او اوګد اوګد نو چې کله ویار 200 300 ودا نمبر ور ور وګدې دی يهودو بل تویلې وې زه زه دا کیسه دې وګدې د ښا زه یې خپل باس دې زینه نو باځخه هم از تفونناتم کړې دي په شوه خدغه معنا نه د ښا دغه تفوننات د معنی ندي په او دا چیده د ایمان او دا خبرې بن دی چې په دې زمون ایمان چیرته خراب شي بس کيو چا ویلی چالو مراد یو او لاندې مراد ډیر شو مې مراد څلوې ختودین به خبره ثابت کړي فکړي به کخې د قران د اصول سره برابر نه سیده او قران اصول نه اصول نه هغه به منیم نا پوي شو دا خبرې چي دی بس لاندې معنا من غزه کغو چې دا حروف چي دی دا په دې معنا منه الله خپويږي الله خپويږي او ولامل دا درس راکئ چې کامل علم زماره اغتمانه ز پوئغم بس ده اسانه مانه ده اسانه جواب ده اسانه خبر و و ده پوئ شویم او نور خلکو چ کوم باج خلکو وید چ الف نہ مراد الله ده لام نہ مراد چ او میم نہ مراد چ مجید ده, ده مطلب الله لطیف المجید ده یا اللہ خلکو ویل چ الله الله لام نہ مراد چ ده جبرئیل السلام ده میم نہ مراد نبی علیہ السلام ده, ده, ده تا فنات دا مانی نی دوی شو نو الف لام نمانه من دا کوم الف لام میم په معنا د دې حروف معنی الله پویګی موږ نه پویګو ذالک کتابو ذالک کی اشاره کیږي اصل کی بعض خلک وی و ذالک دا اسم ضمیر دی او ذالک کی وی اشاره کیږي غشيله چې هغه په منز د متکلم او مخاطب کې حاضر دو دوکسان چې خپل منز کی خبرې کوي کنه دکه سان چې خپل مینس کې یو خبري کوي او بل مو ورته مخاطبي وای داوی مینس کې کوم شی حاضرې پروتې وای زالګه کې غشي مثال خبر د موبایل ده زه احمد سر مخاطب یم نو چې د موبایل د موبایل په اړه زه خبرې کوم نو زه کوم ضمیر استعمالوم زالګه دلته مونږ ویو زالیکل زالی کتابونه دا قران خو کتابي شکل کې خونه واغ ټیم کې قران خو ایتونه وراتله پیغمبر اسلام به ایتونه خلقو توي او خل کو بز دکول هفس کول به او بازي بازي او با صاحب کرامو بلی کلمو په صحیفو کې پاڼو باندې نو اغه تم خو دا کتاب چو دا په د جسمي شکل کې خو د نبی عليه السلام د کفارو منځ کې موجودم نو چون ځالیک کتاب ځالیک اشاره چې د کتاب لره اثر کې موږ وې عربی اصلي قاعده ده دا ځالیک اشاره کې اغه شيله په پمندم او تا کلمه او په پمندم مخاطب کې غښه معلومي کا غښه حاضر وي کنه خو چې معلومي اوس مثال خبره په دې ځای کې ګلاس نشتا اسي مثال والو ګلاس نشته او زه یو چا سره مخاطب کیږم خبره کومه زه به ځانیک اشاره کوم ګلاس لا زه یې کاوي شم د عربی قاعده مطابق اوس ګلاس نشته دلته لیکن هغه ګلاس زما او زما د مخاطب مینس کې معلوم دی کنه ماغا معلوم شید از بزالی که سا اشاره کوئی شما دا غیو خبر و عدل تا الکتابو الکتابو که دا علیف لام چه دا دا کمال دی الکتابو کې علیف لام دا کمال دی چه مطلب ها؟ ذالک دا کامل کتاب دی نو کامل خو نه دی سوال په دا کې کامل خونه دې کې مونږ بیان شوه دې چې د غرمي 15 ل سرقات دې او د سبې څلور رقات دو فرضه او دو سنت دا. او د غرمي چې دې غل سرقات دې او څلور سنت او بیا دو سنت یا اول اول څلور سنت دې او بیا فرض دې او بیا سنت دې قران دا ویلي دې دا خبر ویلي دې قران نه دې ویلي کنه قران خدا نه دې چې رجوږي بنیسه اپ رجو کې به چا خیر د رجو باره با کې تفسیر شته خزه خدای په ګټه چې زکات ا ته مو برخه به ورکه برخه به ورکه دا موږ کوم برخه چې پسرو کې ولیم ته یا ولیم توله نه زیات شنو بیا زکات اوړي په انسان باندې او قلم په شي او په چاندې کې چېرې دو پندوسټی که دو پندوس نیم دی کاغه دو پندوس شی او که دو پندوس نه زیات شي نو بیا زکات پوري او ک نغد روپې نو اګه کې اګه کې تلویختم روپې ده زکات دا تلفیخ قرآن نه دی کړم چېنګ کامل کتاب شو حدا رانګې په دې خبرې چاغه او داغه وضاحت نشتره نو څنګه کامل کتاب شو سوال ده اصل کې دا کی کتاب کامل ده په ایمان باندې ښا دا کامل ده په ایمان کې قران کې ایمان بیان شوی ده په تفصيلي په یو سره غواړي دا کیدیه خبره ثابته کې یو ملاده مثال خبره هغه غواړي دا کی دا کیدیه خبره ثابته کی. مثال خبره زیمه زکات اوس اکیده یو عقیده اکید بیانومه او دا کیدی خبره ما سره د قران نه پخې دلیل نه وي زما کی د بتشي زما کی د بره دي زکه اکی د قران بیان کړي د وضاحت سره چوشه قران بیان کړي ده عقيدي غونشي اهم شي نو تاسو سره به دلیل به د قران نه وي په باب کې دلیل د نور کتابونو چاليږي ها که اوسړې وي چې پلانکي کتاب کې راغلي چې پلانکي عقيده بیان شوی ده هغه نه چاليږي د قران مخه که د قران څخه پټه کيو سره وی چې ما پلانکه استاد ده شیخ ده غاٹ مولوي سپ ده او غاٹ چې خل حدیث او شخو القران د هغه وکیده بیانې لیکن هغه کې د قران څخه پټه کړی د هغه کې ده بردي قران چې کومه کېده بیان کړي د هغه هغه سي کېده ذالکل کتاب دا کامل کتاب ده پتی ش باندې ته ایمانیات وباندې ایمان په کې مفصل واضح بیان شوې ده لا شک نشتر فیه پد کتاب کې لا ريبه فيه شک نشتره فی پد کتاب کې ته یو سوال پیدا کیږي اوسه کو دا اوله آیتونه مې وروروي خالق لگوي زکه دا ټول خبره دا زرو زرو خبره کډیا اوله آیتونه کې مې کلیر شي کنه دوازی شي نو مخکې به زکه به بار بار راځین نو من صرف اشاره کوم تاسو تب یاد دی خبره تاسو به دري کنه لیکلی به می زکه تم چلی کې ځان سره او غتاسه لیکلی تاسو تب یاد دی دا خبره وضاحت نو مخکې نو مخکې به زبې صرف تفصیل کوم اشاره بکوما او تاسو پوېږي چې دا خبره مخکې موږ نو, نو به مال وضاحت ضرورت بار بار تم ور معنی خله او نو تاسو لبی یاد غي او دوه چې دا سی بس به خیر من سبق تیز تیز ودیز کې یو سوال دا پیدا کیږي چې قرآن ویلارې بفي شک نشته په دا سوال نه لیکي ځان سره سوال مل کیو به دا اتره دا جواب مل کی چیلته یو سوال دا پیدا کیږي دا دې جواب داشو او دا ایلم دی ها امداغه قرآن پوی دا دا فهم دا چې موږ ویو امداغه قرآن فهم دی پوی دا نور بلکی خپل الفاظ دی لارې په دې الفاظ کې هندوان نو متکړی چې دا غو ته بعض هندوانو حیران بږي کی على فاز چې کوم معنی کوي لفظي پدی کې بعض ایسيیان په دې یوټیوب کې یو چینل ده یو یو یونیورسيټي ده ډېر مشهور یونیورسيټي ده د امریکن خنومي له سخنومي ده ماله ناراضي هغه چینل زګورم کله کله اغه کې په اغه چې کون پروفیسوراندی اغه چې د قران باندې کوم خبري کوي او او سې خبري کوي انصاف نه کار اخلي دا نه چې غلط بیاني کوي صحیح هک مسئله بیانوي تچي هغه وې تچي حق ینهغه هغه ده چنل ده د انصاف نکاره غسته ده کې هغه قرآن مبارک تشریح کیږي قرآن څنګه کتاب ده شریعت چې دی ویل کیږي جهاد چې دی ویل کیږي جهاد سمانر جهاد من هغه مکمل هغه بیان کړي فلسفه بیان کړي او خو صحیح بیان ده د قرآن د نگانا دا غره ایشی مبارکه هغه یو هغه جوړ کړي ده ډېر خو چنل چې ده نو هغه دوسې پوئګي یو مسلمان نه دی مولا مولا ولکه هغه کوملا کینه چې هغه څنګه تا له جهاد تشریقي هغه څنګه تا له هغه شریعت تشریقي حیران بشي ورته یو خدال الفاظ دی ذالک الكتاب او دا کامل کتاب الاری به فيه د شک نشته دا الفاظ یا دی, دی دا اسانه کردې یو وی پویا په یو شی مونځان پویاول خپل زهنی سوالونه جوابول چينسان څه کو سوالونه پیدا کی کنه ایمان او ګور زمو سامانان دی کنه څه سوالونه سرهښت دي امنا مسلمانان دی لیکن دوه سوالونو سره اخته دي خپل دین کې کی شک کیدی خپل دین کې په شک کیدی شک پکې خپل دین کې یاره موږ دین کې او خاص کونکي خارج کیوسیږي کی. البته خو زه نه مانی کار شوی په خپل دین کې سوالونو سره اخته دي ولی په قران هغه فهم نشته هغه پوهه نشته دا سوالونو ځواب شي خلکو ته په دې وجه منه دیشو متزور ډیر لګوي چې اصل شی منه ځان پوهیږي فهم منه کوه قران ځان پوهیږي نو لاره به فيه شک نشته ل په دې کتاب کې نو دلته اوسې پیدا کیږي دا سوال پیدا کېږي چې شک خو پهې شوی دی کوآ و چې شکنی شته تاسو لګورې د چو په وړئ یت نمبر آیت نمبر وورې در د دو په وواړ داول پارا آیت نمبر در شوګورې وین کوتون ب نه کچره تاسو په شک کې مما د کتاب نه انل نه چېمونږ را لېلیله بدنه پ خپل بند ګور په شکې خوددي که نه خلکه زه دخواله ورته که دا تاسو شک ک زمدي کتاب باره دفاع ته په صورت به وشک خو پښې وړې څنګه الله وی چې لارې به فيه شک پکې نشته قرآن په خپل یو برسه ټکرایوي کې لګیا دی یو ځکه وی الله شک نشي شک او بل ځکه وی, وی کچې تاسو په شک کې یاي ورې دي جواب دارې چې لارې به فيه شک نشته په دې کتاب کې پنيز د مؤمنانو شک نشته په دې کتاب کې پنيز د مؤمنانو چا چې په دې کتاب ایمان راوړي داغه پنيز پا کتاب که شک نیشتره دی کتاب پا یو حرف کم شک نیشتره آگا ویچی دی کتاب دکا چه ایمان پر راودی پا یو شی مانی و سڑه و آگا اول زان پوی ای کنه آگا شینا مجی زان را مانی پوی که آگا دین تجیره ورسی گی چرا دا کتاب دا صحی کتاب دی و پا دیز ایمان راودمان نو هغه تزدیک تو ویلی کی گی ایمانو تزدیق و زد زد زکا حدا ایمان اصول چ بیان کی علماء ایمان اصول دادی چې اقرار بل په خوله باندې ایمان اقرار کول و تصدیق بل او پرډه کی دغه تزدیق کول دا نه په چې لا محمد رسول الله لیکن پرډه کی ته شک او شوبات ساخته د خدای مبارک اخته شکوک, با شکوک سره د پیغمبر اسلام مبارک شکوک سره اخته ان پرډه کی تزدیق نشته دا ایمان نه دی بیا ها دې مونږ منافقت وایو د د دې ته د قران په اساس راکي منافقت ویل کیږي داړو واجب اچي اجوده جدايي کله چې او جب یو شې شي دا بیا د تصدیق د باور وړ خبره نو شک نشته په دې کتاب کې پنيز د مؤمنانو چا چې په دې ایمان راوړي دغه په دې کې شک نکوي هغه وی چې دا د الله کلام پا دی په دې کې چې الله مال هر څه ویلي دی, دی. زغه مننه په پړستور کو باندې ځکه الله په دې هر څه چې ویلي زموږ د خیر لپاره ویلي خوښه یا دوهه چې لا په مانا د نهوای لا ترتابوفی شک م کوی او ممنانو په دی کې یا دویه ماه دسې مغسته شي چې شک م کوئ او خلکو فی په دی کې دغ دواړه معنی کو شي یو مانا وکه چې لار به فی شک نیې په کې په ن د په دی وجهګوره بعض خلکو کتابی ترجمه کوي نه نه ما د جوړی یره کومونږ کتابی ترجمه چې آان کې بازار کې چې تییاره ترجمې د کل شويقرآ ووالو نوګوره ه کې بیا هغه ګانېغ س نه دي هغه کاپی شوي دي دوونه او اردو چې کمم دی نو هغه د پوهږې پهغمان دی ترجمهمان دی کې خپل تفسییر نه شته اوسه پورې د هندستان د لغې او هندوان هندستان که اول لغاو کنه مخکې پاکستان خو جوړ شوېره هندوستان درغې له هندستانونو چېرې আজিږي امي سرناو چاچې د تر تر کو نه او چا د بلز نه بلز نه بدغه کړی دي پوه شئ نومونګه وي چې کوم معنا زکو ماغه معنا بتاسو کوي او هغه معنا به ځثابېته ما کله سړی په معنا کې شکی نو ما دې وی کړ تکړه د در کوم ځنه وکړه څنګه د معنا وکړه زه به ان شاء الله جواب که ته ما جواب نو ویل شو زه پرشوما زه به توبو با سم ټول مخ کې چې دا پلاکی معنی ما غلطه کړې و او دا معنی د سیده پلاونکی زما یې علاوه دا معنی اوس ما دا کوله دا غلطه ده او دا پلاونکی چې کوم معنی وکړ دا صحیح ده صحیح ده په یوه معنی خپل ذهن کلیئر کړئ خیره ولاره به فيه شک نشته رفی په دې کتاب کې په نس د مؤمنانو دومره پوه شو دا یو خبره شو یا دا لا چې کوم ده لا دا په معنی نه ویاله نه ی مطلب څه چې معنا ودی چې لا ترتابو فيه شک نکوي په دې کتاب کې ان مو تاسه الله خطاب کوي چې دا غوړ کامل کتاب دې په دې کې شکونه کې مسلمان مؤمن غوړ په دې کې شکته لاړ نشي شک و دې په دې کې نکې یو سوال سره اختهي کوشش وکړي چې پوندی کتاب کې دا غي جوابي جواب ورکی وي او ته تلګه خواري وسرو کې پیدا کېږي وتا خدل للمتکین هدايت دې باز خلک ماناکي هدايت ته د پاره د متقيانو دا مانام سينه رازي زکه متقي خو په هدايت نه متقي کنا یو سره اپ هدايت نه ره اغه متقي کیدې شي تقوادار کیدې شغه نشي کیدې کنا د څنګه ویچ هدايت ته د پاره خو متقي خو په هدايت د هدايت نه بعد چې خلغه ته هدايت ملاوي د هدايت نه ملاوي دونه بعد اغه متقي کیږي تقوادار کیږي چاغه هدايت نه ودا مانام سینن ده راک څنګه چې موږ ویلو چې اهدین السراط المستقیم کې الته هدایت په درېو مرتبهونه دي تل موږ وضاحت کړو کنه هدایت تلور ده هدایت تلور مرتبه دي او ټول تفصیل شویو دلته بیا تفصيل نکومم صرف اشاره وکوم غواره اوس به زه سره اشاره کومه تلور مرتبهوله داسې بعد داسې سره مخکې ان شاء الله روان یم دلته هدایت په معنا د درېو مرتبه دي مضبوطیاد د پارا د متکیانو اوس یو متکی خودي وسړي تقوادار خودي لیکن هغه د پاره په پا دې قران کې مضبوطی اده هغه په مضبوطی کې په دی کتاب باندې چې قران ته ترغی نوی ناست واست قران نه خپل عقیده او عمل نه جوړ کړي نو هغه چې دې مضبوطی دی نشي په خپل تقوا باندې په خپل تقوا باندې به با هغه ټیم کې مضبوطیږي چې کله قران ته کوي نه لګا تاسو به رسو تاسو ورله سم چې پاره سور نه حل ورله سم چې پاره سور نه آیت نمبر دې یو سلو د 14 سم سياره د نن نسمه رو کو نه لاند ايت د کول ور ته وای پیغمبره نزلہ بروحه القدس را لګل منګ دا قران په جبريل راوړی د قران لاره جبريل علی سلام روح القدس د جبريل علی السلام نوم دی ایت نمبر یو سوله دوا 14 سم سياره په 14 سم نو نسم اهم دغه دی کول ورته وای نزل الروح القدس راوله قران له جبرئیل علی السلام می ربیکا طرفه درپستانه بالحق حق قاره شی دا قران د حق دخاره کینو د پر راغلی دي چې د خالق او د مخلوق پی جنګلو ش چې خالق چوک د مخلوق چوک ده دغه رنگ حق قاره شی چې پیغمبر څوک ده او یو عام انسان چوک ده دغه رنگ حق قاره شی چې شرت شل ویل کی یو بدت شل ویل کی چې پیغمبر کومه درجه ده یو عام انسان کومه درجه دا ټول حقوق د ان دا د قران کې خالقيږي حق قارشي چې کوم یو شی به ات سره وخري کوم یو شی به ات سره ونه خوري حق قارشي چې د پلار څه حق ده د مور څه حق ده د ورور څه حق ده د خور څه حق ده د د خځه حق ده د بچو څه حق دا ټول حقوق په د قران کې خالقيږي انسان ته ران چو قران چې نیوی لغت وګورم چې څه سبب وي کنه چې را نن سبا یو څوک مچا په حق نه ده کدار چا حق یو ویلو وریدا مصاليدي قران مله نه پويدا قران مله نه حق تو پیجن نه چې دا پلا حق نه پیجن ته پلا څه حق د خورو د د خزی د بچو حق نه نو, نو بچو لاخه تو, تو حق ويرکی پی پیجن نه حق نه کنه چې هغه حق ته چي پوښې مځکرا ته او پی جن دلو چیرې د مور خدای په کمره دا حق راکړي د خځې خدای په کمره دا حق راکړي د بچو دا حق ده د گاونډي دا حق ده د غارنګې خدای دا حق ده د رسول دا حق ده پوښې او تبع حقوق پی جن نو کتا کیماني تبداغو تبداغو حق ادا کې او پتا کیماني تب او پی جن بیا هم تپ ضرور وي بیا هم تخری ته څنګه مخ کیوي دا ټول خرطب چې کیه تو جهالت چي ده دا ټول قران نه پوی ده پرې معاشره کې پوښې بل حق کې حق کار شي ولې مې دا قران علي ګلې ده نو څو ځګر کوي ښا ليثبت الذين امنوا دې لپاره مې قران علي ګلې چې مضبوط کما هغه کسان امنو چې ایمان راوړي دي نو ایمان والا مضبوط دي په څه باندې په قران باندې دا قران مې چې دبر علي ګلې لاوي چې ایمان والا مضبوط کما نن چې د ایمان والا مضبوط نه دي مسمانان دي کنه خو مضبوط نه دي پیسو لټي نه دي دنیا لټي نه دي په نړۍ د دنیا هغه پر کو فرغ رټینگ کی ندی دا ولی چې ایمان خوشتیا قرآن نشته منځ کې هغه د مضبوطی از ب... چ کوم سبب د قرآن هغه منځ کې نشته وهدان او هدایت ده وبشره للمسلمین او زیره د پاره د م... مسلمانانو نو هدانه مضبوطیادہ ل للمتقین او دا معنا چا کړی دا خدانه په معنا د مضبوطی اغه ستدا دا معنا کړی د مشهور مفسر امام ابن کثیر رحمت الله تفسیر ابن کثیر کې او د امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دا معنا په خبره نه دکړي بلکې هغه دا معنا نقل کړي د عبد الله ابن عباس نه عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہ د نبی اسلام تر زویره او عبد الله ابن عباس هبره الامه ده د امت, دا. دا امت تل لغت عالم دی هغه دا لقب ملاوي شوی نبی دی نبی اسلام هغه پر دعا کړي و چې الله تعالی لوی انم در خپل تر زویلا پوښه ودامانه عبد الله ابن عباس کړي دا او عبد الله عباس رزلون هو د امانه د نبي اسلام نغستې ده خان از د کړي دا پیغمبر شاګردانو کنا ودامانه پیغمبر اسلام نږد کړي دا هو د ا تثبيتا للمتقين مضبوطياره لپاره د متقيانو او دا یو خبره کوو بیا سب خلاصو چې متقي چاله ویلې کیږي یو سوال بل دی متقی چوک ده ده متقی تعریف چی شه ده, ده. تقوا دار چا توی لکین متقی یو غ زم استاد و معاشره کی متقیانی څنګه متقیانی برید خو شنو خریلی ټول فزوانا زوانای کی شنو ودات ودیک تاقوا ده پاک خریلی او ګیره پریخی غټا او دومره غټه پرینش چنومنم لاندی دا ولی تاقوا ده دټول جہالت ته خان پوښښ حدیث کرا زي عمر عمر رضي الله عنه هغه خپل ګيره یو موټي کوله یو موټي عمر د یمات چې د ګيره یو موټي عمر شوا هغه بیا کوموله خپل ګيره عبد الله عمر رضي الله عنه پوښښ او باز خلک وایي چې دا وګ دا ګيره چې پرګدي دا بس به دمه نه بکره خبر وک چې دا ولې پرګدي بازي احاديث نو دا اشکال پیدا شوه دي پوښښ په دیو زمانہ هر کتاب صرف په ویللو معیس د چې اوسړه صرف کتاب خپله و کور کې بازار کېوالی کور ته را شي او خپلله ریډ کوي او چې وال محدث شوه دا دوس کتاب می ویلو. یا ځموفیر شوه تفسییر تفسیر ویللوقرآ حیث به بغیر د استاده نده کېږي تاو چې تا له او هدیثستا استستا نه د کړي تی کتاب نه د کوللی. نو دا باز خلکو <سؤال> صرف احاديث په کور کې ویلي کتاب کې ريدنګ کړه دي او بس یو کې براخلي چیردا باقي پوښي ویني دا ما ما حديث دي ما حديث کې دي چې ګره نوم نه دانې پریګا دا په اصولونو پوښي به ان شاء دې وضاحت کو نو باز هر تقوا چې بريت په انبي اسلام چې بريت کلکړي دشي نه دي نه کله ان سبه چې اسلام بريت واړه کول په کې هغه واړه واړه به کول بریت بیاغستل حوادی ته نبی اسلام آه، آه، آه، آه، آه، او چې د گیرنا لاسواله حدیث د گیرنا لاسواله څه مطلب ان ګیره د گیرنا لاس نو باځه هلقه واغسوی ګیره غټکې مطلب چې ښه غټکې هلته قبل کوي چې عبد الله او عمر یو یو او چې اسلام چې بریت والي مونږ بریت واخل نو دینه دا چې بریت بیخي وخره د بريخه د دین دا معنا واغستا دا ټول لغه نقصان دي چې یا خو کور کې ویلي او یا غو استاد چې یغه پویګ نور باندې په شون نو تقوا دي ته نو وی لیکيږي خباز خلک تقوا دي دین زړه کړی دا چې لار کې برواني نو پنځه به راخوري تر غټنو پورې نیملنګي بخکاری دا تقوا نه ده خا حدیث کړه دې صرف غټنی خارکې دا د د ګټي خارکې دي متنه چي لنګي دي مشر خارکې په نو باز خلک د سيدي بیا ځحال چې دی هغه تقوا ته وی او چې بل کې بل وی دا کار د څه کېته بل زور کوي کفر فطوبه لګي چا او ته خدا لنګینی دي کار کړی ته مخې مسلمان نه دونه خو افراط او تفرید په دې معاشره کې خوښ وي یو سړی بغیر نه پریږه هغه بدون تهیز لراولي بیا هغه با روغ مزاګ جوړ کې کافر به نه جوړ کې پوښه اول او تا کی دوره ایمان ورز دکا چې کله ایمان وکړي د سم شخص دغه زمير دغه ایمان ما له مجبور کی ته به ګیره فریدي دغه ایمان ما غدي له مجبور کی چې خپل گیټي وبیا خارکې دغه ایمان ما له مجبور کی چې هغه وبیا ټوپه یغون دیبه ټوپه وبیا بل ټوپه نه کوي ورته ایمان ورخې او تاپی دی چې لګول کیږي بس دا پلان کې دا دا تکوانه دغه نبی اسلام فرمائی په حدیث کرا زی واستعوذ من خشوع النفاق حدیث کرا زی و پناو غړې د خشوع نه خشوع لکیږي ځان چې تقوا دار کوي دا ځان چې ډیر مسلمان مسلمان کوي نبی اسلام من خشوع النفاق اغه د منافقت د خشونه ځانو ساتي پناو وړي نو صاحب پوښتنه وکړه چوما یا رسول الله داده دا منافقت خشوع داده دا منافقت اغزان نه جدار دیر ځن بزرگ بزرگ کوي د څه معنا ده لګری تفصيل خو مو کنه نبی اسلام ور تو فرمایل چې خشوع البدن و في ونفاق في ونفاقي ونفاق چې بزرگ بزرگ کوي د منافقت خشوع ودا د دا دا دا مطلب داره چې بدن مانه خو, خو خشوع را وستي او بدن مانه خوې بزرګي را وستي خو, خو پزرکي بزرګي نه يې پزرکي منافقتي پدې ورځې باندې عمر فاروق رضی الله عنه یو ځل یو سړی ولیدلو الکه ولیدلو ځوان الکو اغه ډېر ټیټ به کتل کتل به کتل روانو ساده پسر راچولیو او ټیټ کتل نو عمر فاروق چاته وي ته حق دی الکلا چراغ سړی خو روغ جوړي دا څه د پرګ چرګون رواني ناغه ورته ویځه تقوا ده تقوا داسې ګرځبا نو عمر سړی چې شیطان به دا اگر لار اگا، خو بول دعوت را داو ٹل و الرطا و ا figure و ٮ و اس Ep. او تقوىasan را او ها را اگا او اخوی باهر 一 است kicked back firegl им making the firegl不起 made with him beat. تقوى٨ ان دام نخوس ببا رضبآ س Whamish magic one when man God grow is till then. و whatever по person. و trade and i harmon. plante G catches چې chapter and g pública. So through illness which Amish Fenoeoe know God and 미enta is a soul. dieser drink an spot. we can wish him to پوه شو ددلته اوټه یسستم د خصو ت کې جکې کړی پوه شو بچوکې او سروستر کې چ کړې بو کې د دومره غجه حالت دی ولې پوه دقرآ ن پوه بس او دا تخوا ده دا تخوا ده پوه شو دمره فارو نه چې سر کې او سړ وې د خل کوه چې تخوا خو به او پهړ کې به تخوا دروغ ب و حراې تو ب کوي دو کې ب کوي حرم به خورري کټه ګیره به پریخي په دغه کوټ ټوټ کې په خور کې دلته یو ولی سکم چوک یو سګ دیتا سو وخت تر کړه ده دغه یو سګ ده دکانې ده خلک چې نو کور کې بچولې بيوي مشرانو مور یا پلاړه چې سوداړ اوري نو سګ نه راوړه چې سوداړ اوري سګ نه راوړه ولی چې مسلمان خو خو خوواله خو راغده حرام خورده او داګه سېک دیمان پکې نشته دا کوم اس کوم داګه چې کوم د عقیده دا هغه قله نه ور چې دا حرام وو کې او هغه مسلمان چې دې ورجې به خرابې دوکې به کې کړي ورای د خرابې سامان د خرابې خوښوي دا دا دا شرم پکاره په خبر باندې چې موږ یو بچی لوي چې سېک نه غراوړه خوښوي پکاره چې موږ وی چې مسلمان نه راوړه مسلمان چې شو مسلمان د کارونو شروع او ګل به غټه پرې خې به کال به هجون لم رواني او مرې له به رواني خیراتونه مخه دړه او وې چې حجي صاحب د عمر ال او کارلی له چوغور د توبي ووبو یا و باسه یو دته وګوره دونه غټ متقید او ځان وب تقوا دار وي تسبيح لاس کینه ودی فیسبوک کې ما ویډیو غټله ویډیو یو سړی ډي جې پرګرام نه ناشته لاس کته تسبيح وری چې چاته نه پټه ویډیو کړه او فیسبوک ته یې ده تسبيح لاس کینه ودی د وته د میګړې غړي د یو تناسته تسبیح ځان سره وی او دیم ځان تقوادار و زم تقوادار م نه د ل للمتکین مراد دغه تقوادار نه دی دغه تقوادار چې د دمر ناشه تسبیح ځان ویلی تقوا په وړکی دغه باص یو ځل د صحابه کرامو کې جوړ شو باص شو د صحابه کرامو خپل مشوراو چې کیو مشران صحابه کرام به غشورا کې به کې ناستل فیصلې به کوي مشورې به کوي دا بس درس ختمو به یا صحابه کرام او مشوره کې ازل دغه مسله اوچته شو چې تقوا تعریف څه ده نو یو صحابي چوکوهغه تقوا خو دې ته ویل کیږي بل صحابي چوکوهغه تقوا دا مطلب ده صحابه کرام خپل خپل هغه چکو علم هغه مطابق تشری ور کوله د تقوا هغه کې یو صحابي ده اوبې ابن قاب رضي الله وان هو ډیر لوی صحابي ده بلکې نبی اسلام حدیث کې د یو قرآن ز د هغه ده اوبې ابن قاب نه زده کی یوه نه صحابي ده کې دمه تک علم دا و او ابی ابن کعب چې جګ شو د د نمبر چې کلراغو رضی الله عنه اغه جګ شو په مجلس کې اغه وی وی زو نور نه پویګم خو زما ځین کې تقوا ډیر یو اسانه غون دي تعریف ته او تاسو ته به دا تعریف وی ما وی زما ځین کې تقوا مطلب داره چې وسړې په جنگل کې روان دي او اغه خطرناک جنگلي د افریكي جنگلات مثال خبره اغه اغه دې نی دی ویلې په کیټ کو مده باز خبره د تشریح لپاره که یو مثال خبر یو سړی او خطرناک زنګل کی روان ده په دې خطرناک زنګل کې سړی چه کوي دا سړی ډیر په احتیاط احتیاط قدم اخلي چه د می مارونې چی چته پرې بډوکې لړم نه وي چه ته کوم ازغې د خپل کې لړنه شي چرته کوم بل زناور را ته پټ نه وي او چه کوي لاندې ګوري روانه احتیاط سره برم لاندې ګوري برم ګوري چه ته کې مار نه وي ته بزمکه کې مار نه وي ته لړم نه وي کی ته بالکل حمله را او چه, چه, چه, چه قدم احتیاط تر قدم کېږي اوار اوار رواني پوښې به غوري نه کوي چې چا د مې څوک اغنه کوي پوښې هغه ځنګلي چې کوم انساناني غځنګل کوی جغت شي وي دا غونم ځان ساتي چې دا درته حمله ونه کوي نو ابوبکیر ابن کعب وی رضی الله عنه چې دا تقوا ده چې وسره په دنیا کې هر قدم په احتیاط احتیاط باندې کوي دي چې دا حرامونه خرمه چې چیرته دا چا سر ظلمونه کما هر یو قدم په احتیاط احتیاط باندې دي هر یو ورځ هغه په احتیاط احتیاط باندې تیری چې چې ترا سره ظلم و نشی د مور حق و نه خورم چرته د پلار حق را نه چرته اغه نشی سلب نشی د گاونډي حق چرته نه سلب نشی دا رنګي د یو یو انساني مړ مسلمان خو پرې ده چې چرته یو انسان سره ظلم و نشی مړ بس لنده خبر دادا خوښم او دا غاغه احتیاط کې چې چرته مانه چې چرته ظلم و نشی الاره نه خفه نشی باغي باندي یو ګناوه کوم چې خفه شي یو انسان یو مخلوق ده اغه سره یو سره ظلم کوي ابدی معاشركه زون په معاشکه خصوره جکم ظلم روان دی د خصو سره جکم خلق ز غږی ظلم کیي خزه خو بيخي سړی لو چاره پوه شو ظلم سره کیي نو ته تقوا دې په کده احتیاط احتیاط سره قدم کی دي چرته چا حق رانه خپلاندې نشي چرته حق چرته ونه خورمه دې ته ویل کیږي تقوا دغه انسان ته ویل کیږي تقوا پوه شو نو کدهغه انسان چرته ګیره نهې پریخي زه سید ګونانګار کناډیر نډیره د دې نشته لري ګننګار دې کڼډېر نړېر کوم اس کوم چا حق وبنخوري پوشه او کابل خوي سړی دغه ګيده پری خيده او هغه چا حق خوري هغه ګيده به څوک دغه خلک وې دا ګیرلې ګوراو دي کارلې ګونا د ګیرنه خلک نورم بدلبه کی پوشه په دې خبرو ميزان پويول پکار دي نو دغه سړی له ویل کی تقوادار چې ظلم زیاتې نه نکی بلکې د تقوادار احسان تعریف او بل حدیث کراځي نبی اسلام فرمایي وایه چې المتقون الذين متکیان هر کساندی دم د ابن عباس رضی الله عنه هغه حدیث ته قنریواید وایه چې المتقون الذين متکیان هر کساندی یتکون الشركه چې شرک نه ځان ساتي او عملونه بتاعت او عمل کوي زمو په طریقه باندي یعنی د پیغمبر اسلام په سنتو عمل کوي دا د شرک دا د تقوا ډیره تعریف دی چ شرک نه ځان ساتي د الله حق نه د الله په حقبل نه شریکي او زمما په طریقه مانی جوانتری غمتري خادیه پیغمبر په طریقه مړې د پیغمبر په طریقه خخ کی وعاده د پیغمبر په طریقه مانیو کی دا چې کوم کوي دنیاوي کاروباري د پیغمبر په طریقه مانیو کی او دا سره علف لامیم پا معنی دے عروف و معنی اللہ <سؤال> خب ہوئے گے زالکل <سؤال> دا کامل کتاب دے پیمانیاتو کے لارے بفی ہیں شک نشتر ہے پدی کتاب کے دے مومنان اپنیز کے دے مومنان اپنیز یا دوی امانا چلا ترتابو فیهی، پا معنی که ده خبر، لا ترتابو فیهی، شک مکوئی او مسلمانا، شک مکوئی، فیهی پا دی کتاب کې او دن مضبوطی آده، کلکوالی ده، للمتقین دا پارد متقیانو، تکرار کوای خام،